Och han sa till dem: Om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då alls kunna fatta några liknelser? Vad mannen sår är ordet. Väkanten, det är de hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört det för en satan kommer att ta bort ordet som har såts i dem. De som får sodden på de steniga ställena, det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktiga. Blir det sedan lidanden och förföljelse för ordets skull Kommer de genast på fall Hos andra har sådden fallit bland tisslarna Det är de som hör ordet Men världsliga bekymmer Rikedomens lockelser och alla möjliga begär Tränger in och kväver ordet Så att den inte ger någon skörd Men de som har tagit emot sådden i den goda jorden det är såna som hör ordet och tar det till sig och bär frukt 30 fallt 60 fallt och 100 fallt